Domnului să ne rugăm Binecuvântarea Domnului voi Scoasă-l dar și poasă aibire de oameni Totdeauna acum și purura și în vecii vecilor Da să le nerăște la și și velați tuumele sarmose pentru rugaciunele prafurate mai ce sângele sințelor să vină și în totul lor dărtse înapoi cu cinstită și de viață, băgătoare, cruș, cu ale Sfântului Glicherie Mărturisitor, cu Apostol Anania și a celor dinpreună, cu dânsia căruia pomenirea să vârșim ale cintru Sfinții Fărintele Lui Ioan Grudeor, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Grepsuri Dumnezeu și Fărinții Achim și și tuturor Sfinților. Să ne miliaștri, să ne mulțumești pentru noi ca un și de oameni S Dumnezeu noastră minuiește-ne prea noi. Ai. Încinge sabia ta peste coapsa ta puternice, spune prorocul David, cu mulți, multe sute de ani înainte de a se împlini. Un cuvânt atâta de puternic și tainic prorocesc de care ne întâlnim foarte des în rugăciunile noastre. Dar iubiscă cădincioși, și de o mare adâncime teologică acest cuvânt. Puternicul este Tatăl Ceresc, când spune prorocul încinge sabia ta peste coapsa ta, sabia... Este arma care se folosea în fața vrășmașului, peste coapsa ta, adică venirea în trup a de-a doua ființe, acele de-a doua fețe a, Sfintei, trăim, a Fiului lui Dumnezeu. Sabia cuvântului fără de care nu putea nici Mântuitorul să biluiască lumea și după Mântuitorul Sfinții Apostoli trebuia să vină pe pământ întrupat nu ca un înger, ci luând această haină de carne din purura Fecioara Maria. Deci acea sabie cu care a Treime trebuia să se încingă nu era altcineva decât sabia cuvântului a înțelepciunii Dumnezeirii personalizată în chipul Fiului Omului, cum era numit, sau Fiului lui Dumnezeu, al lui Mesia, a Mântuitorului, care a venit și nu-l mai așteaptă să vină unii care nu cred în El care a venit. Dragi credincioși, ca să se întrupeze Mântuitorul, trebuia să vină cea din a cărui sângiu avea să se îmbrace să mânța Dumnezeiască în această haină de carne trupească. Și aceea ce nu era oricine, ci era mult așteptată de omenire. Trebuia să treacă mii de ani să se împlinească mult așteptata veste de mâncuirea omului, de mântuire. Acea pură fecioară nu avea să se nască dintr-o altă seminție, ci din seminția mesianică, din poporul iudeu și din Dintre cele 12 seminții avea să fie seminția lui Iuda, care era prorocită din genealogia aceea să se nască Hristos. Fără de ea, cea mai sfântă și curată femeie care a putut o da vreodată pământul avea să se nască din doi bătrâni care mult așteptau rodul pântăcelui lor. Dar cum la om ce este cu neputință la Dumnezeu totul este cu putință, acei doi bătrâni avea să o nască pe acea mult așteptată din a cărui sânge avea să se nască această sabie, adică Cuvântul înțelepciunii lui Dumnezeu cu care s-a dezrădăcinat idolatria, cu care s-au învins dracii și totodată toate erezile care au ieșit de-a lungul timpului. Iubiți credincioși, acea femeie... Care au văzut-o și au prorocit simții proroși despre ea. După cum am spus, nu era o oarecare femeie, ci era atâta de aleasă, și să nu credeți că ea a fost predestinată de Dumnezeu. Că dacă era așa, înseamnă că omul este un robot ci ea prin voința ei, prin curăția ei, prin gândirea ei curată s-a făcut vas ales. Toți oamenii au acces la mântuirea lui Dumnezeu. Cum spunea prorocul David, voi ca niște Dumnezei sunteți și ca niște oameni muriți și ca niște boieri cădeți. Deci la toți oamenii care sunt chip și asemănarea lui Dumnezeu, a pus Dumnezeu darul mântuirii de a ajunge până la Cerul de a se face sfânt. Multe fecioare puteau ca să fie alese, dar nu corespondau după gândirea lor sau greșelile care le făceau. Mai Maica Domnului s-a înfășurat cum spronea prorocul David, în lanțuri de aur înfășurată și împotobită, nu lanțurile care le poartă astăzi doamnele și domnișarele, ci lanțurile acelea care nu cad nici sub rugină, nici sub mâna furilor, este comara de nestricat, a caracterului omului care izvorăște tot timpul din el, adică acea nobrețe de gândire, o ființă atâta de curată și desmerită care s-a făcut vas ales al lui Dumnezeu în care trebuia să se lășnească timp de nouă luni Fiul lui Dumnezeu și apoi după naștere Fiul Omului. Maica Lui Dumnezeu, Purura fecioară Maria, cea mai sfântă femeie din lume, pe vreme ce a ales-o Dumnezeu și a pus-o pe cele mai înalte trete, de numai îngerii o cântau, iar a rămas în aceeași smerenie. Ia nu a fost ca ceilalți oameni, ca din slavă ajungând, să privească cu mândrie spre semenii săi. Din contra, acela este omul curat, plăcut, care orice trepte ar urca până sus, el privește tot cu smerenie spre ceilalți de, de, mai jos decât ei, spre toți semenii săi. Deși îngerii o cântau, îngerii se închinau ei, lucru care nu l-a făcut niciodată îngerii omului, ci numai feceare Maria, iată că ea nu a căzut în mântrie, cum cad oamenii. Din acest motiv Dumnezeu a făcut-o cea mai puternică, mijlocitoare între pământ, și ce? Eu pentru mine mă gândeam așa, dacă nu exista, parcă trebuia inventată, parcă trebuia descoperită Fecioara Maria, o mamă a bisericii, mama tuturor creștinilor, din cauza că ea a suferit atâta de mult când și-a văzut fiul obidit. Când și-a văzut Fiul lui Dumnezeu și Fiul ei, Fiul omului, dus ca un miel fără de glas spre având o curăție, o, un impecabil în adevărul său, în mărturisirea sa, nu i-a fost ușor când l-a văzut pe Mântuitorul bătut și umilit în cele mai obscene cuvinte. Nu i-a fost ușor când vedea cum sășnea sângele din el bătut și umilit, îngenunchiat și dus cu crucea în spate pe, curgea, pe muntele Golgota. Aceasta a fost mucenicia ei. Fiindcă cu demnitatea a suferit acest sacrilegiu făcut de cei mai înnobilați oameni ai pământului, poporul mesianic, poporul iudeu, Dumnezeu uitându-se la lacrimile ei tăcute, că nu țipa ca o disperată, înfuntat plângea și era o jale cumplită, a și proslăvit-o și a lăsat-o în mare demnitate și de ajutorință a tuturora celor ce o cheamă în ajutor. Spune istoria că împăratul Solomon, în marea slavă și nobrețe care o avea și de mare răsfăț în toată lumea pentru înțelepciunea sa, când a venit mama lui la palatul imperial, Versavia, s-a ridicat de pe scaunul imperial și cu mare cinste a chemat-o lângă el și a spus cu glasul său imperial, blând dar de fiu: spune tu, mama mea, ce vrei, că îți voi îndeplini tot ce vei vrea tu. Dacă acest lucru a ar rămas în istorie, ce înseamnă o mamă pentru fiu și totodată demnitatea fiului pentru mamă, la nivel material de om, gândiți-vă ce înseamnă mama fiului de Dumnezeu. Dragi credincioși, pricina praznicului acestuia este de o mare... În tem al tuturor creștinilor care cred în ea și cu mare credință o cheamă în ajutor, este minunea care s-a făcut în veacul al zecelea lea sub stăpânirea împărăției lui Leon cel Înțelept. Făcându-se în biserica Blahernei, priveghere de toată noaptea, când se obișnuia atunci, în cinsta Maicii Domnului, Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, care iubea foarte mult pe Maica Domnului și neîncetat să ruga ei, a avut o vedenie. Tocmai în timpul privegherii, o vede văzut pe împărăteasa cu un Acoperământ al ei, comoforul ei, cum acoperea toată biserica, tot locul și pe toți creștinii. Sfântul Andrei era de marele nume în timpuri acelea pentru viața lui curată. El s-a numit nebun pentru Hristos în propriu spus că nu era om nebun, bun de socola. Și el s-a făcut nebun față de lumea care se dădea înțeleaptă. Dar pentru austeritatea vieții lui, continua rugăciune și postul îndelungat care îl făcea și dragostea ce avea de Dumnezeu, i-a dat Dumnezeu mare dar în fața oamenilor și a cerului. Pentru aceasta și Maica Domnului s-a arătat numai lui, fiindcă el era un purtător de cuvânt între cer și om. Că având mare veste în tot ținutul cine este Andrei, cât de credincios este și ce minuni făcuse, avea și cuvântul lui mare putere și atunci toți creștinii au început să o laude din toată inima, din tot sufletul, din toată ființa pe împărăteasa, când Sfântul Andrei a spus cum îi pe oameni și îi acoperă. Așa cum cloșca cu mare grijă și acopere puii, așa și ea și acoperea pe cinstitorii ei. Iubiți și ea nu a lipsit niciodată din mijlocul creștinilor. Ea purura a fost lângă creștinii, de când a venit în viața aceasta pământească și apoi ducându-se la ceruri cu tocul trup și stânga dreapta a Fiului Său iubit. Ea nu s-a despărțit de noi niciodată. O vedem la lucrul său dumnezeiesc și de mare însemnătate creștinească și peste păgâni, și peste păcătoși, și peste drept, și peste nedrepți. Ia asemenea unei mame care în casa ei, având mulți copii, unul mai zbânțuit, mai obraznic și neascultător, totuși îl iubește. Altei mai cu minte, varsă parcă mai multă dragoste, dar nu față de celălalt care este obraznic. Așa și ea mustră ca o mamă, nu dă cu toiagul. Să o vedem la lucrul ei de mamă duhovnicească, cum a lucrat cu cei care au chemat un ajutor sau care chiar au și plamat o din nenumăratele minuni care l a făcut împărăteasa. Mă voi lega de câteva, tălcuindu le să știm cum să alergăm spre cer și spre această Doamnă de neegalat cât a ținut până acum pământul și la ține. Spune istoria din credincioși de un tâlhar care trăind împreună cu cloaca lui de astâl hari, jefuia, omora fără nicio milă. Și odată că sunt în mâinile lui un preot l-au jefuit de haine și urma să l omoare. Dar acel preot având dar de la Dumnezeu, cu mare îngăduință și smerenie i-a vorbit încet tâlharului și a celorlalți încât că l-a făcut să se mărturisească spunându-i cu glasul lui plân știu că vrei să mă omori dar măcar împlinești-mi dorința aceasta să te mărturisești acel tâlhar știa despre Dumnezeu dar nu-l păstra și, dragi că din așa a lucrat darul lui Dumnezeu peste acel om, încât că și-a venit în firea lui de om păcătos. Și a spus așa Duhovnicul, fiind foarte iscuțit și înțelept de Dumnezeu, știu că tu n-ai să te poți lăsa de tot, de mărșăviile tale. Dar uite ce ți spun eu, că tot ai să mori cândva și de Dumnezeu nu te poți ascunde niciodată. Măcar în în Miercurea și vinerea postește și tu și nu mai pune arma pe tine să jefuiești. Și totodată, când este praznicul mai Domnului, care le vei auzi tu că sunt în an, atunci afla și ișderea. Nu lua nici sabia pe tine, nu jefui și stai cu minte. Bine, părinte, așa am să fac. Și așa a făcut. Până în ziua când Osa și împăratul l-au găsit într-o păture tocmai când era praznicul Maicii Domnului. Dragi credincioși, dacă el a făcut un jurământ cu acel duhovnic, n-a scos sabia, ceea ce putea să facă, s-a lăsat prins. Furia din el îl îndemna să scoată sabia să se apere și putea să se apere, dar n-a făcut-o, Ca a făcut jurământ cu cerul față de acel duhovnic și totodată cu Maica Domnului. S-a lăsat prins, l-a dus la împărat, l-a condamnat la moarte, dar s-a răzgândit împăratul zicând așa, tu ești un bărbat puternic, tânăr, frumos, cu mare demnitate, Aș vrea să te înrolezi în armata mea Și îți dau viața Dar el ce a spus Viața pentru mine nu mai contează la crimele și mărșăviile care le-am făcut Nu pot să mă mai întorc Hotărârea care a dat-o împărate Las-o așa Dar te rog și eu un lucru Condamnat la moarte fiind Lasă-mă câteva zile să mă rog La lăsat să se roage când s-au împlinit zilele hotărârii, i-a tăiat capul, l-au îngropat, iar noaptea s-a lăsat în vedere unui mare cucernic, cum au venit patru fecioare, l-au scos din mormânt, l-au pus pe un pat frumos de aur și l-au luat de cele patru colțuri și în urmă mai era o fecioară și l-au dus la poarta, poarta cetății. Iar acolo l-au lăsat și străjerii care erau la poarta cetății au văzut acest cortegiu. Cea de-a cincea doamnă fecioară i-a spus, du-te la episcop și spune-i să-l îngroape cu mare cinste în cetate. Așa a făcut străjerul, că era înspăimântat de ceea ce a văzut și nu era un fiz, că s-a trezit cu mortul la poarte. Cu toate veșmintele acelea frumoase, și ca mărturie, capul era lipit de trup acum. Atunci a dat cu toții seama că cele opt zile cât s a rugat lui Dumnezeu, mai Domnului, a mijlocit pentru iertarea lui. Și iată, dragi, că din ciorș dintântul Har cum a ajuns un sfânt. De ce, dacă stăm și ne gândim? Simplă este pilda, dar ea are o mare adâncime de învățătură. Cât de milostivă este ea dacă îi asculti cuvântul și o chemi în ajutor. Ce faptă bună a făcut? A păstrat cuvântul duhovnicului și în mai ce Domnului nu a scos sabia. Și tocmai atunci aprinsându-l și știind că va fi condamnat la moarte, totuși a mers cu aceeași demnitate și hotărâre. Dragi credincioși, să mergem într-o altă casă. Un mare împărat, având mare putere de hotărâre în biserică, nu-i convena ceva la mai ci Domnului în cântările bisericii. El creștin fiind. Și... Împărat fiind, a încercat să schimbe. ci Domnului nu i-a convenit, precum nici sujitorilor. Și într-o zi, tăcând împărăteasa, l-a prins la înghesuială cu. Și ce lecție frumoasă i-a dat. S-a dus împăratul cu tot cortegiul lui de ostaș, l la scăldat. Soldații îl păzeau, el se scălda într-o apă și tocmai când se bălăcea acolo în apă, a venit un oarecare de cerșetor pe furiș, i-a schimbat hainele și a lăsat hainele lui jelperite pe mare. Acel tânăr S-a îmbrăcat în hainele imperiale, a luat toată garda și s-a dus direct în scaunul imperial, neștiind împăratul ce s-a întâmplat. Când a ieșit din apă, n-a văzut nici oasta care îl păzea, nici hainele imperiale și de rușine ca să nu se ducă în cetate așa cum era și a luat hainele acelea jerperite cu el și s-a dus direct la poarta imperială. Soldații de la poarta palatului l-au oprit, iar el se războia. Cum? Cu ce drept m-au oprit? Voi eu împărat fiind. Și s-au gârcelit mult încât că l-au imobilizat împăratul. Acest lucru ce se întâmpla la poartă știa acel străin care i-a furat hainele și s-a dus direct la scaunul imperial. Și a trimis la poartă și i-a spus, cheamă-l pe cerșetorul acela la mine. L-au dus soldații și i-a spus la ureche, eu sunt în cerul lui Dumnezeu. Niciodată să nu te mai lești de împărătasa cerului, iată cât de șubredești, doar hainele ți le-am luat și iată unde ți este cinstea momentul acela a dispărut că era îngerul iar el și-a reluat misiunea de împărat dragi credincioși ce palmă plână i-a dat împărăteasa n-a venit să-l tragă de ureche să-l trimită morții și cu blândeții i-a înscenat aceasta ca să vadă cât de șubred este omul indiferent cine este el dacă cu un împărat a făcut Dumnezeu așa și l-am văzut cât de slab este, dar noi, oamenii muritori, cum spuneau și oamenii, și prorocii, ne pun cel ce nu-și pune nădejda în om, dragi primii mărirea noastră este ca o frunză în vânt. Este ca un fier care este în slavă la început și apoi ruginește. Ne vedem oricine am fi în viață, dar dacă nu ținem legătura cu cerul, încetul cu încetul ne păcuvim de cele sfinte și de darurile cu care ne lăutăm și ne întărim în viața noastră. Dacă cu acei tălhare au făcut așa, cu acesta care o vlama pe Maica Domnului. Să mergem într-o altă casă să vedeți cum e pe cel obitit creștin fiind. O care soție a unui general. Neavând copii s-a rugat mult la Maica Domnului și a dat Dumnezeu o roadă, dar după ce a încregat ea, a venit veste de război și plecându-i soțul pe frontul de luptă, s-a întors după mult timp după ce născuse ea deja. O cură vicreană vine și îi spune soțului ei drag că acel copil nu este al lui. Atâta s-a înfuriat soțul încât că avea și putere de decizie, a dat ordin... Ca ea, soția lui și fiul să, să fie dur și necat. Au dus-o într-o pădure pe mama cu copilul. Dar acei soldați s-au înspăimântat, zic ei, cum să facem noi o crimă? Mai degrabă o lăsăm aici de izbeliște în pădure și va avea grijă Dumnezeu de ea închipuiți la o mamă proaspăt născută cu fiul ei în mijlocul pădurii, în mijlocul fiarelor. Nu mai avea nicio nădejde în om, doar ca Domnului i-a rămas. N-a întârziat mult și lacrimile ei au fost șters în felul acesta. Că tocmai când el s-a stors de vlagă omenească, i-a părut împărăteasa în singurătatea aceea, și mâncându -i, i a spus așa, nu te înfricoșa, așa și nu te-am că eu cu tine sunt, raptă și taci. Au trecut șanse ani și mergând soțul ei la vânătoare a dat peste ea în pădure. Dar în timpul acesta de șanse ani el a aflat că de fapt a fost doar o minciună, Cecii ce s-au dus la urechi, dar era prea tardivă căința pentru el, de unde s-o mai ia, că soldații au spus că au unecat Atât Atâta plângea și se ruga pentru fapta lui. Dar vedeți, frățile vase, cum a jucat Maica Domnului toate lucrurile acestea. Ea nu era moartă și trăia acolo în singurătate, el o plângea pe ea acasă pentru fata care a făcut-o. N-a durat mult și a unit Dumnezeu că după ce a găsit-o cu pruncul ei de șalui lui de șase ani, i-a căzut în genunchi, dar și acum ca o doamnă i-a spus așa. Nu voi veni acasă până nu făgăduiești în fața împărătesei aici în locul acesta unde mi s-a arătat și m-am încâiat și mi-a șters lacrimile durerii să-i face o biserică frumoasă și în felul acesta într-adevăr i-a făcut o biserică frumoasă și iată cum a alinat-o și pe ea și pe el dar nu fără a o chema în rugăciune dragi credincioși dragi credincioși Ia a rămas întotdeauna aceeași mamă caldă plândă și dulce Trebuie să o chemăm, mai ales în veacul acesta, când imaginea lui Iisus Hristos și a Maicii Domnului este atâta de voalată de către ereticii lumii. Mai ales vrei, știți că au lansat o campanie furtunoasă asupra persoanei și a personalității lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Caută să-L blameze cât mai mult prin fel de fel de filme sau documentare, să nu credeți aceste minciuni. Am ridicat pe aceste meleaguri cu ajutorul împărătesei și a fiului ei acest locaj de închinare tare frumos, ca un bibelou. O rog continuu pe Maica Domnului să ne ajute în continuare că mulți câini latre spre acest locaj. Rămân stupefiat de unii așa zici teologi, care nu-i mai poți numi teologi, că o bagiocoresc în toate felurile, făcând ne sectanți periculoși. Om bun ce ești și teolog și pregătitor de preoți, te-aș întreba de vreme ce ai toți Sfinții, Sfânta Cruce, Fecioara Maria... Posturile și toate celelalte, toată sfânta tradiție și dogmele. Cum mă faci sectant, fără numai că ești nebun? Dar te vreme ce? Oamenii din ziua de astăzi și mai ales iconodul, tainelor lui Dumnezeu, vând tainele porcilor, cum spunea Sfântul Proroc David, și a vierului din pădure devând pe nimic, e logica pe cei care sunt adevărați închinători să-i scoată prin cuvinte murdare în afara lumii. Să ne gândim la fel de lucruri. Mântuitorul, cum a fost oare catalogat de către nobilul popor iudeu? Era o pramatie pentru ei. Și ca drept dovadă că l-au exclus din cetate și l-au... Condamna la moarte pe cruce și ca să fie desăvârșită condamnarea la un încadrat între doi tâlhari. De vreme ce l a fost așa, Sfinții apostole au fost bătuți și umiliți nu de romani, uciși tot de evrei. Oare noi ce soartă să avem? Dar niciodată să nu vă împuținați la suflet orice graiuri veți auzi, atâta timp cât veți ține dreapta credință, astăzi acoperământul și nu Sfânta Cuvioasă Paraschiva. Dumnezeu va fi cu frățile vasă și niciodată nu-și va întoarce fața. Să nu vă împuținați la suflet pentru pelerinajul care se face astăzi la Iași. Cinsta este a cuvioasei, nu a celor a ce au făcut acest pelerinaj. Le dau mare cinstă și demnitate tuturor închinătorilor care prin frig, prin ploaie și după osteneala drumului, indiferent cine sunt, se duc și stau la coadă să-i sărute Sfintele maște. Dar îi dezaprob pe cei care o servează astăzi și nu peste 13 zile. Chiar astăzi, în 24, în loc să spună 1 octombrie acoperământul Maicii Domnului, au servat pe viața Paraschiva. Și în ziarele timpul acelui a de dimineață spuneau așa. În această noapte am parcurs 13 zile. Oamenii au rămas tupefiați la timpul acela, dar de-a lungul timpului o minciune repetată devine adevăr, așa și minciuna de astăzi care este întreținută de acești și slujitori ai Lui Dumnezeu, dar de fapt care se îmbrățișează cu toți păgânii lumii și cu toți anatematisiții și blestemații Sintelor Canoane, n-au cum să-L suporte pe Mântuitorul, pe Marca Domnului și pe toți Sfinții, de s-ar trezi din mormânt Sfinții, chiar bătrânii noștri de mult apuși, iar ar ca Sfântul Nicolae pe Arie pe acești pretinși prelați care, aș putea să spun că sunt în pragul celei mai mari ierezii. Nu-și dau seama de momeala care li s-a întins, unde se bagă troian, calul troian în biserica stilului nou. Sfinții părinți au murit, apărând dogmele sfinte credințe și tradiția. Dar dacă nouă ne am mijlocit Dumnezeu să fim și acelora, cred că înțelept lucru este să împărtășim ceea ce au crezut, au trăit și au și murit pe acest altar de șelță și de închinare și de cinste a lui Isus Hristos și a ci Lui dragi și mai ci noastre totodată Maica Domnului lor să vă dăm slavă și cinste în vecii vecilor Amin A simțitului pentru bine comentare, mulțumesc la simțitului etnologie, și mă bucur că îl aveți în mijlocul frăților vase. Și vă rog să vă rugați și pentru noi în rugăciunile frăților vase, care purtați numele feciare Maria Planuța. Mi se pare că ne dai ceva de mâncare, părinte. Da? Nu mai am. Nimic de adăugat la ceea ce a spus, dar ați simțit-o. Acest frumos cuvânt de laudă închinat mai și Domnului. Atât doar aș vrea să vă îndemn. când sunteți în necazuri, când sunteți în boli, când copiii simțiți că îi scăpați din mână și alunică pe căi făcătoase, rugați-vă la Maica Domnului. Și veți vedea că dacă vă rugați cu sinceritate, cu credință și cu lacrim Veți vedea că Maica Domnului ne ajută și ne îndeplinește aceste dorinți care sunt dorinți binecuvântate. Eu mulțumesc în primul rând Lui Dumnezeu și Maicii Domnului pentru tot ce s-a realizat în această Sfântă Mănăstire și pentru Hramul de astăzi. Mulțumesc preasântul Flavian că a venit astăzi în mijlocul nostru și cred că în Grecia este un pic de supărare, fiindcă atâți ani și -a, a fost obligat să meargă la fram în Grecia. Iată că anul acesta au rămas ei supărați și noi ne bucurăm și sperăm ca Maica Domnului să dea să devină o regulă ca de acoperăm mâna să ne bucurăm noi, avându-L prea simțit în mijlocul nostru. Vă rog frumos, după ce veți lua Sfânta Nafără, să mergem împreună în seră, unde vom sta la o mică agapă, o mică masă, după care nu rămâne așa cum v-a spus preasul decât să ne rugăm unii pentru alții, fiecare în locul unde trăiește. Și să ne rugăm împreună la mai ca Domnului să ne ajute să ne mântuim în aceste vremuri Tullui. În nostru se gână slavă cinstă și deci, deci, deci, Amin. Deci, de -a